Eta buru hilaren bederatzian Dona Paulen ospatuko den Nafarra bizirik egunaldiaz mintzatzuko gatzai zue orain goizberri saioan eta horretarako gurekin dugu telefonoaren enbestaldean matxin irigoien zabalik elkarteko kidea. Egunon, matxin? Egunon, zuer. Egunaldiau Dona Paulen ospatuko da eta herria ez da nola naika autatua izan, zenta Dona Paulek egiazki toki garrantzitsu ukandu Nafarroko erresumaren historian, ez da, matxin? Bai, eh, hala goa ere, ohartu badu bat urte ari harikirela Nafarroaren historien inguruan, eta ohartu gira, dona leku garrantzitsu bat hartu zuela. Eh, bagizo, mila boste honta, amabian, gaztelak, Espainia bilakatuko zen horrek, eh, inbazio gerla bortiz bat egin zuen Nafarroaren kontra, Nafarroago ziaxeatu, eta eh, horren segidan, eh, baxena baren kokatuko da Nafarroaren eresuma, ego partea galdurika, dian nahi gazu guretzat kapitala beti iruña gelditzen da eta geldituko eta gerouan ere autu bat in behar daan izanen da, Bainaan uh, gertatzen da inbaszio gela horren ondorioz, Uh, Baixena barren gelditzen dela erresuma, eta Dona Paoloen egiten dira duela bosteun orte orain, mila bosteun eta hiruko agor hilaren oita Estatu nagusiak horbiltzen dira, eta Enrique B. Errege, e, Beroen Errege Berriarekin, uh, zinak trukatzen dituzte, uh, erana idu, elgar erresuetatuko eta fidelitatea atxiki dutela elgarri. Zer eran nahi du gerla be betean, eh, imaginatu behar da, Ukrainiako gerla, nolada gauz bazter guziak xeratiak eta berdintzu zen hemen. Eh, zenta horretu behar da, alere, Baixena barren berean, eh, errezituzten, Baidonimane garazti, Moniolose, Izura, Donapaleo, Garruze, denak erriak izan ziren gerla horren bidez, hama urte egautzen gerla horrek, eh, eta Deliberatzen dute Erresumak jarraikiko duela Eta ez dute sekula abandonatu ideia Erresuma bere zartzeko, bere oso eta sunian uh, Oren irautzak du, Mila zazpionta, lara oita hamehiduan deseginen, uh, esperantza auriekoro deseginen ditu Odean horra zendako, Dona Pauleuk toki berezia duen, zeren uh, Estatu nagusi horieta hilanda, Dona Pauleen finkatzen da Erresumaren administrazio gorena Eh, kantzilergoa, hausitegi eh, gorena, boa, monera eta horiek egiten ziren beste lekuetan ere, hemen ere, eta eh, errikearen ordezkoa, donak pauloen egonen zen. Errikea bera uh, urunago, mugatik uh, urunago, uh, bihar nuen, uh, eh, egiten zen, baina Nafarroan ere sumaren administrazio gorenak hemen ziren Dona Pablean. Hortako gu espantu biskagatekin erraiten dugu ara Dona Pable Nafarroako kapitala izan ardela. <gülüyor> Eta ara, eh, horregatik berdin eh, Nafartzale horie hori, eh? nahi duzu eh, aldarrikatu. Zabalik elkarteak eh, ere maiten du egun aldioen antolaketa, baina no? afitxan ere ikusten da, hainbat elkarterekin batera abiatu duzuela lanketa guzoin elkarterekin, ibiliziste eh, lankidetzan matkin. Ba, Erra meher da, eh, gu Jadanik izan ziren uh, historiari buruzko urbiltze batzu, 2000 uh, amabian jadanik, 1000 uh, bosteun eta gerla horren abiatzearen bosteungaren urte burua egintzen, eta donapaluen antolatu izan zen, talde alde informal bat zen, asisko uh, inguruan, uh, deskonkista eguna antolatu genuen. Eta gero gertatu zen, uh, Navarralde Fundazioko lagunak eta Errani Erruneztzenekoak uh, etorriz itzaizkigun, 2002, uh, COVID-19 betean zen, baina etorri zitzaizkigun erraiterat, soizue, uh, datorren urtean, 2008an, lauron urte eginen du, franziako erresumak uh, bere baitan hurtzen zuela Nafarroako erresuma, hori deitzen da, 2008ko ediktua. Edo, erraiten dute, batasun ediktua. Frantzes ikus fundutik batasun ediktua daitzen zen. Nafartarek sekula ez duzen onartu ediktu hori. Uh, hori Egan behar da, uh, ere istitzitzu zuten ahaltzuten bezala. dena ez zuten armada askiaskarra besten kontra hartzeko, baina bon, bedaren ideia zuten ere Eta uh, ordean antolatu genuen egunaldi bat dena konferentziekin eta historia hori berreskuratzeko, eta hortik uh, erakusketa bat ere eta emeki emeki guau ere uh, jende gehiena bezala gauza guti ginakian Afarako historia horietaz eta emeki emeki gira gauza desberdinetaz eta gauza horien importantziaaz bai gaurko egunean ere eta hori eztatu zen erakusketa horretan eta Duna pobleko hausapezarekin, eta gertatu ginen, eta muntatua ginuen erakosketa horretan, eta ohartu ginen, mila bosteun eta oita estatu nagusien bilkura garantzitsua hori ohartu ginen, eta hor jintzen ideea behar dugu hori ospatu. Eta abeaz, errikoetxearekin, duna pobleko abiatu dugu ekimen hau, eta gero horren inguruan, amikuseko beste elkarteak eta e, aglomeratu dira. Ja da, usia dugun bezala, zabalik e, nahi bauzu, eskualgintzako hemengo go elkartean koordinatze bezala lan bat eramaten dugu, eta odian, denek betan eraman dugu gero, e, bai nabarralde eta ernan errotzen gure e, egualdeko adiskideekin, e, egun unen muntatzean. Mm -hmm. Uste duzu ez dakit, ezkiton Napauleen eta amikuzen ohino sendditzen den zaletasun horrek eragiten alduela euskararen alde amiku ze osoan?re gure, uh, gure konbikzioak edo gure nahia gibeleratxo da alde batetik, bainan da georatso dela. Duela boste egun urte egin zuten zin hori geraita gure instituzioak, gure legeak, gure kultura, gure hizkuntza, eh, gure memoria, iraunaraztea, boste honukte berantako hortaz mitzogira gau, eta guk, eh, ekitaldi ofizialean, zin eginen dugu beste boste honuktez, jarak inai dugula, hortan. Eta eh, nahi gauzu, eh, ezabatu haiz historia hori guzia, beste historia bat erakutsi zauku eskolan edo media ofizialetan, historia ofizialak. Euxka batzu aipatzen ditu naari nafagako historiari lottua direna mena beti dira beste historiaren e, gorazarrean. E, nahi gazu ibainetan argolan nintzen delaik ere uri du heroi bat bezala itzen dela, eta ez dira esskalduna gaiipatzen ere. Bizkita artean e, da orriagako izan dira hiru bataila hori e, deskutu duguti bezik ezpaita aipatzen. Na hor da Nafagako egresoaren ernamoina horen buru. Eta ezen uh, Europako armada azkarrenaren kontra irabazteko, behar zen izan antolakuntza militar bat ere eta horba zen eskualdunena eta lagunak zituzten musulmanoena, memento hartan. Bon, Hora ere reiteko, uh, uh, guk gu, gaur zerdu interesa guretzat hortaz hartzia, uh, gu eskualaren erabileraren bultzatzeko lanetan harigira uh, gure ekintza prinsipala hori da, Uh, amikusen, eta uh, gaurko egoera gure hizkuntzarena gure uh, uh, uh, gutiagotasun komplexu hori ulertzeko behar da igan ere uh, Nafarako historiarat, eta geroztik izan diren interpretazio edo historia horren gordetze lanetarat. Ulerzeko zertako giren, giren heinean gaur, eta Nola, izan dugu guk ere, beste resumeak bezala, beste populuek bezala, badugu historio bat, ez denak hor eta uhoratzen alduguna guk ere, eta gure duintasuna hor ere finkatzen dela, eta horren gainean behematzengin ahal girela, ere geruan gure bidea egiteko, bai hizkuntzarekin, bai kulturarekin, baina ere gure instituzioak eta Ahal eta historia gure indarek eta historiaren zirrituek ahalbidetzen digunten heinean, eba gure instituzioak ere garatzeko, gure legeak, untsa zaizkigunak, moldatzeko, eta nolaz bait, gaurko egunean, aktualitatea soitemada gure eskualegian ikusten dugu, bide hortan gabiltzala. Eta da baloratzeko horaino gehiago eta indartzeko bide horretan dela ere gure egunaldi hau. Mm -hmm. Denbora haitzina doa, beraz fitesko eginen dugu ere egitarauari beako bat, pentsu dute, aipatu dituzun ideiaguzioen nola baite azalpena ez, eta hainbat elementu historikoren azalpena eman duzula ez, goizaldean antolatuak diren konferentzietan. Bai, hori nahiz, hori da, bat dira hiru konferentzia labur, eta nun baita, 1922 akta, akta bat baita, hori ninguran izanen da komentario bat, gero izanen da ere... Nafarako resuma bere hamar mende iraunduen, hamar mende horien ikuspegi orokor bat, eta ere izanenda, guti zagotzen dugun gauza bat, Baxena barren, hamabozt urteko gerla hori nola iragantzen. Hiru izlariek hori ekarriko daukute, dira Albaro Adot, Beni Agire eta Peio Monteano, ezan nogunak dira historia munduan, eta horiek banatu dituzten gaiak ekarriko dituzte. Hori izanenda, goizeko partean, eta segidan, egoer inen dugu uh, akta ofizial bat, plaka bat ezarriko dugu Erikotxeak eta zabalik elkarteak e, zerriko dugu Estatu nagusiak igantziren tokian hauzitegi hoian, Don Napoleon. Mm -hmm. ondotik baskaria bada. eta agasaldean e, gehiago pestarat itzuliko gira, eta hor e, gomitatu ditugu Nafargoa guzitik, e, Nafargoa zabaletik ere, e, jakin behar da Nafargoa ez dela gagozak ezagutzen dugu Nafargoa izan beti, e, arabagipuzkoa Bizkaia mila begehun urte arte Nafarfargoa ziren, Eta ono urgunago joite emagira, Baskonia hartzen madugu, lehenago lehenago, zezagetan denboran, eta pertsatzen alda garunatik Ebrorat, eta pirineoen parte handi bat, toponimia zeurik ala erakusten du, eh, eskualdunen edo Baskoien populu hori eskualdunen aintzinekoak zirela. Eta hori da ere gure eh, altzua, gure, eh, gure abitata. Eta eh, hori izanen dira Arratxaldean ditentzauskigu iruñatik, Antzolatik, eh, kanbotik, arizkunetik, eta alabeinan dantza talde desberdinak ziganteak, gaiteroak, baigorritik, eta amikuzen berean berregoi jende, kantu ikastena izan dira, eta ikusgarri bat muntatu dugu, obo, bostetan izan dena Merkatu Estali plazan, piskabat gure historia oroitzeko, historia hori, kantuen bidez eta dantzen bidez, eta ere, ikusteko nolaz galdu dugun eta nola atxiki nahi dugun. Piskat, triptiko horren gainean finkatua da ikusgarria. Uhum. eta ipatu behar da horren aitzinetik bai. ere ez Donapaleu noinu gelditzen dira Nafara erresumako hainbat e, arrasto ez e, bisitak idatu batzuk ere ginen dituzu zen eh? nolako lekuak edo zen nolako guneak e, ezagutzen alko ditugu ba, bisitak idatua da printzipalki karrika bat da orduko Donapaleu Dona Zahara erreiten albat dugu eta karrika orta Ba dira hainbat toki, uh, bada moneraren etxea, monetaren etxea, bada uh, estatu nagusia bildu ziren eliza hori, bada uh, erregearen etxea, bada presondegia, bada uh, bat demora hartakoa. Ez dira dire, ziren bezala ageri gaur egun, eta uh, badugu ere oien ahten etxea, uh, alian de oien aht importante bada ere, uh, nahiz da berantagokoa izan uh, historian, behina. Etxe hori eguziago dira, gune horiek, horiek di, erakusten ditugu, nahiz eta ikusgarri gauza ahondik beti, uh, baina kokatuz uh, gure historian gune horiek. Mm -hmm. Azkenik uh, argatxalde bukaeran pesta, pesta eginen dugu, uh, bada izanen da jateko edateko, uh, hainbait txarranga etoriko dira eta gau ean dantzaldia ere izanen da. Uhum, bururatzeko e eh, eh, ikusten da eh egunaldia historiaren inguruan ardaztua dela historia maite ez duen jende horrentzat edo historia eh, ezer gutxi dakien horientzat eh, zer erranen zeniek arat joaiteko motivatzeko? Ba, e egia da, goizeko partia gero itzulia, gehiago itzulia da historiari buruz eta hor aficionatuak eta etorriko dira, kurios direnak, eta neustuko usteko gauza bada gaurko egoera ulerzeko ere lagungarri direnak, hor historia hortan, ene usteko emeia behar balitz, eta gero usteot publiko zabalari argatxaldekoa gustatuko zaiola, ezen gehiago dantzaren eta kantuen bidez. Dugu erakutsiko historia hori, baina ere geruari buruzko bizi nahi hori, iraun nahi hori e, entzatuko dugu irriudikatzera plazan, eta gero denek betan pestaren mirez. E, baina izteoria derragorik, pestarena baino, hula e, puske bat gure bizi naia eta gure kemena e, bizitzeko nahian, bere betean. <hideos> mm -hmm. Matxi niri goien, zabalik elkarteko kidea mila eskergoizuntan gurekin izaitagatik, goiz berri saioan. Mileskiak zuher eta larumata arte beraz.